Nu ska vi nästan sätta igång nu. Klockan är tio och då är det så att då har vi ett, ett par minuter på oss nämligen. För att vi vet att eh, nyheterna går ut klockan tio. Sen eh, beror det väl på hur mycket nyheter det är, hur lång tid vi får på oss. Men eh, när klockan är tio eller några sekunder över som hon är nu då är det dags för mig att gå upp här till mikrofon. Och när tecknet då kommer till kapellmästare Wilhelmsson att eh, spela upp, då kommer signaturen. Och den alltså ska vi sjunga nu för 680 gången. Så här offentligt. Sen repeterar vi på den också förstår ni så att det är ganska många gånger som vi har sjungit. God morgon, Och nu säger jag än en gång till er. God morgon, god morgon. Och hjärtligt välkomna till oss. Vi hoppas nu att kapellet ska smakliga. Välkomna. Jag vet inte om vi får, om vi får nyheterna utlagda hit. Sverige är idag i finalen. <hör> Sverige i Sverige slår i Kanada med 0 Ja. Jaha, då kanske vi. Där. Sveriges Radio, program 3 och televisionens kanal 1. Här följer nu för allra sista gången frukostklubben med Sigge Fyrst. Efter 32 år sätter man alltså punkt för det i antal år räknat längsta underhållningsprogrammet i radio. Detta sista program är det 680 i ordningen sedan starten 1946. I studio 4 i radiohuset befinner sig nu Göte Willensons orkester, artister, publik och många andra inblandade. Och naturligtvis också huvudpersonen själv, Sigge Fyrst. God morgon, herrgård, äh, hör kungar kungar kungar kungar kungar kungar kör kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar För promenaden kom nu alla kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar så kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar kungar God morgon, god morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till vår 680 och sista frukostum. Vad kolossalt vad denna har blivit populär nu när den ska sluta, det måste jag säga. Sådana där applåder har vi väl aldrig förr fått efter signaturen. Ni är hjärtligt välkomna hit, ni som sitter här vid våra kaffebord. Ni som sitter vid era radioapparater. Och för första gången så har jag glädjen att hälsa tv-tittarna. Mycket, mycket välkomna till oss. Det är naturligtvis en stor ära för oss att få gå ut även i, i bild. Men det är väl så att eh, Sveriges Radio har tänkt att eh, det skulle vara en viss dokumentation av det här programmet. Det är i alla fall ett program som har, har gått i 32 år. Jag vill inte säga att det är något stort rekord men det är alltså unikt tror jag här i Sverige att ett underhållningsprogram går så länge. Och nu hoppas jag att vi alla här vid radioapparaterna och vid tv-apparaterna ska få en, en gemütlig morgon. Vi brukar alltid ha det faktiskt mycket trevligt här uppe. Ni ser här, vi har gäster som sitter och dricker kaffe. Alla våra artister sitter bänkade vid bordet här borta. Vi har till och med blommor. På bordet och här vid sidan av mig sitter vår som jag brukar säga. Nu blir det väl tyvärr också för sista gången. Vår eminenta orkester här. Ja, kära ni den, Den applåden var ni väl värda. Du tycker det ja. Ja Göte Wilhelmsson och jag vi har alltid varit överens. I det fallet när det gäller beröm för honom. Det är alldeles tidigt Ja, ja kära ni det har, det har gått en vecka Nu och då är det på sin plats Kanske att börja med Kjell Krages visa Veckan som gått Nyårets främsta löfte bör vara att bli snäll och undvika gnäll och påhopp och skäll. Almarks och Bibi Anderssons löfte var rart och hemligt och smart och kom i en fart. Sitt kärleksbevis plockade brudgummen fram i pinsoffan hemma hos Tam. Som vittest Bergman, ni vet vår demon. Nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Nu stod han Sat satis och ett stycke ifrån Och så på sin gamla, så på sin gamla fjäll Och Ahlmark blev lyckönskad ut av genit Som i sina konstfulla filmer med flit Ju också gått hårt fram i mitten partit. Ja, nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Kyrkominister Hansson skrev lagom till jul En ny klausul, en listig och kul Där han har lyckats stoppa de kyrkliga män Som stretar igen, så är som på en Här som trots varje täck liten bön Höll stånd i sitt otäcka kön att bli kvinnlig präst här i götet, sa Carl. Och nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Det är som kamelen och går igenom en nål Så här får vi ingen här, får vi ingen trälla Och Carl som är vitsig är redo med svar Han säger till klockan som klämtar och drar det vore lär bättre med urringningar Men nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Så har det kommit ut ett förtvivlat dekret För att vi gott vet på nativitet Upprörda experter av siffror det ser När ingenting sker Knappt om är den er, vi tycks legat av oss Och all statistik Vill uppmana till romantik Herr Hopsten är själv lite utsatt på drift Men nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Han förestår staten i utsprång av gift Så att vi ska bli på, att vi ska bli på smälla och Gandhi blev frisläppt här i Indiradan. Dan vi henne och far av Iran Som yttersta tippen av Svensson och fan Ja då har vi varit, då har vi varit sätta Ja. Det var den veckan som hade gått och det hade ju hänt en hel del Och nu ska jag be att vår första gäst vid kaffebordet här Kommer fram, Kerstin Dell. <applåder> Kerstin, du kära jag kommer aldrig ifrån det där att jag alltid vill kalla dig för en prima prima donna. Mm. Inte bara med tanke på det program som Elisabeth Söderström och du har gjort Utan för övrigt så är du det Och nu Kerstin, nu står vi på tröskeln som det heter till ett nytt år Och då brukar man ju önska någonting, eller hur? Har du någon speciell önskan som du skulle vilja framföra här? Har du någon? Ja, att ha dig här bredvid <hålland> mig naturligtvis. <hålland> kan man öns <hålland> kan man önska något jo, jag mer? har naturligtvis en önskan. Och det? är Jag har en önskan som jag skulle vilja läsa i form av en dikt. En dikt som Anna-Greta Wider har skrivit som förresten står i den här lilla söta boken som Sveriges Radio ger ut som heter Sentensalmenacka. Där man kan få ett gott råd eller en, ett visst råd varje dag nästan av hela... Hela jag året. det, det står ju datum här på varenda mm. månad Då får vi höra vad, vad dagen ger Ja, det har med önskningar att göra i alla fall Jag önskar alla andra Det bästa som jag vet Jag kan ju inte be för dem I all min gudlöshet Men Skulle jag försöka Då tror jag att det kom Låt inte någon finnas till som ingen tycker om Och människor är ringa och fattiga än sen Om bara de blir älskade och åtminstone är av en För rikedom och ära Det låter kanske bra Men kärlek är i alla fall det enda vi vill ha God morgon, god morgon, god morgon Och mycket, mycket välkomna Till den allra sista frukostklubben I 32 år har vi hållit på och gått upp så här tidigt på morgnarna Och för 32 år sedan var det dessutom ännu tidigare Så det är inte bara priserna som har gått upp under de här 32 åren Även vi här i frukostklubben har gjort det ja Apropos det förresten så hittade jag en, en gammal visa hemma i byrålådan som jag tycker passar bra nu när det är sista gången idag. Ja, kan jag få lite musik så ska jag sjunga den. Mm. 146, då finns det folk som växer utav vårt frukoststräck i stott och foja och annex, man trycker raden mot sitt öra. Åh, våran trogna kors som lyssnat alla år som har, som ni förstår, mognat och nu fått gråa hår och tänk vad mycket de fått höra Ur batteriernas stikström Så har de fått en musikström Och nästan varje publikström En morgonpicksfän Erik Wikström Och Bettelbo nästan bor här Varenda år har han bor här Han sjöng violer till mor här Och slog igenom om till stor här Åla, oh, sötlunda har varit här och sjungit. Jag är kär i kärlek sitter där. och Friprofiler ungefär har varit här och sjungit. Bellman, Sylvia, Breta man jag rune över. Man har varit här ibland. Fjärr är som en hand Han skulle trängt ner i källaren Och här har vakt det som skulle Sjunga sommar med rulle Och Per Gundén och jag Kull Har varit här och ätit bulle Men hörde trots alla gäster Att ifrån öster och väster Men tror ni ändå vart mest här Jo det är jag för jag tryst bäst här Ja. Oj oh ja, vi får spara lite grann, det kommer mer att applådera åt senare Ja, och nu ska jag ta och presentera två stycken mycket, mycket kära gäster Vi brukar ju alltid ha med några mindre kända artister varje gång Och de här två är väl kanske inte så kända Men just därför är det desto roligt att ha dem här Mycket, mycket välkomna Dagny Ren och hennes bror Dagny Ren. Ja, ja. ja du, du spelar alltså på ett mycket, mycket ovanligt instrument. Ja? Ja, vad va är det för ett instrument? Ja, det är min bror. Ja, så. Du, du spelar på din bror. Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att höra. Ja, vad tänker du spela för någonting? Det ja. finns väl inte mycket musik som är gjort för det där instrumentet? Nej, jag har fått göra en bit själv. Ja, så. Och vad heter du den? Jag är inte som andra. Och det ska bli mycket mycket spännande att höra. Var goda. Ett stort tack ska ni ha, båda två och... Ja, Och eftersom det är första gången ni är med i frukostklubben så ska ni få en frukostklubbstvål så ni kan tvätta sömnen ur ögonen. Ja, jag tycker instrumentet ser lite trött ut i ja. ja, tack ska ni ha och lycka till i fortsättningen. Mm. Ja hörni, vi brukar ju alltid ha med några riktigt folkkära artister varje gång och det har vi naturligtvis också idag. Ja, de sitter alldeles nyvakna vid kaffebordet och jag ska be en av dem att komma fram. Mycket, mycket välkommen Store Togman! Ja. Mm. Tack ska du ha, Peter. Du, det där med nyvaken, stämmer inte riktigt. Jag har varit uppe sedan fem i morse och sprungit en runda och sedan skrev jag en låt om det. Och, och så tapuserade jag vardagsrummet och så, och så sprang jag hit. jag tycker med lite motion där på morgonen. Ja så du har sprungit hit från Danderyd? Nej, från Årgäng. Du vet, jag, ja, så, jag bor i ja. Årgäng nu och jag tror det väldigt bra där. Men, men det är roligt att vara här också, det är så roligt att vara här. Så ja. så det kanske kan bli en ny låt, eller vad tror du, tycker? Jo, du stor, ja, apropå det, jag, jag tänkte fråga dig. Hade inte du en ny låt som du skulle sjunga för oss här idag? Nej nu, det har jag inte, ingen som är nyare än fem minuter i alla fall, men jag kan ju göra en om du vill. Så nu är den klar, ska jag ta den? Ja varsågod. <tryck> <tryck> när jag är glad så sjunger jag en och är jag ledsen så sjunger jag ifall, ifall jag skulle bli glad igen någon gång. Trevam glad ska man sjunga en sång dagen och när jag är glad så sjunger entralo är lätt, så fungerar jag i fall i fall jag ska det blir glad igenomgång tre man glad ska man kunna en song så galong ja tack ska du ha tack ska du ha Sture och nu ska du få träffa en annan annan mycket mycket folkkär artist vår förtjusande opera prima donna Kerstin Sallet, Mycket, mycket välkommen. Åh, oh, vi, vi är så glada att ha dig här. Ja, det förstår jag, Tigge. När Hans Lanell ringde och äh, bad mig var med. Sen... Finell. Hur så? Ja, han heter Finell, Kent Finell. Ja, det var en stor gala kväll på operan igår, så jag kom inte hem förrän idag. Ja, jag kan ska ja. säga det bara, att jag är så glad att ni båda har kunnat komma hit idag. Yeah. Jag tycker att ni representerar en sån fin kombination av kvalitet uh -huh. och kvantitet. <laughs> ja, du, Kerstin, har gjort så, så mycket bra. Yeah. Och du, Store, har gjort så mycket. <laughs> och nu skulle ni sjunga någonting tillsammans. Ja, det är en liten hyllningssång till dig, Tigge. Ja, det är din dag idag. Oh, man tackar. Mm. Jag vill också vara med och kunga för jag kungen nästan lika bra Jo, jag vill hylla dig med denna sång Och jag vill passa på på samma gång Ja, ska vi ta och höra. Ja, det gör vi, hörra vi, mm. ja. vi har väl alla stora, vi stora dagar någon gång, gång. sådär emellanåt vi ibland Där det är min dag igår Och det är min dag imorgon Vi mm. tänker inte vi köra dig i att skrinnat men vi gör så vad vi kan För det är din dag, din dag idag har du nejdat varför din skull har gjort gullar som ett säsigt trinda för att det är din dag? Är de säsigt trinda för att det är min dag? Ja, de bästa trinda bara för att det är din dag. I dag hick er Tack så ni ha, och tack för idag. Tack ska ni ha, tack så ni ha. Ja, jag kan ju väl tala om att de här tre mycket, mycket trevliga ungdomarna heter alltså Kerstin Granlund, Claes och Anders Eriksson. Och ni kallar er för galenskaparna har jag hört. Och det, det är ingen galenskap att ge er varsin nål för det Förlåt mig damerna först, damerna först. Så ska det vara, så ska det vara. Ja, tänk att frukostklubben har blivit så populär så att den är värd att, att parodiera. Det, det är väl det högsta betyg man kan få egentligen. Och Anders, jag visste inte att jag var sådär trevlig. Det kan jag måske ja, ja. wow. Det måste jag säga. Ja, bravo, bravo. Tack ja. så mycket. Min kära store kogman. Ja. Ja, det var roligt det där. Det har varit åtskilliga producenter för det här programmet. Många har det varit. Jag vet ju inte om jag har slitit ut dem eller hur det är. Och har jag gjort det så får jag, får jag be om ursäkt. Det har inte varit min mening i alla fall. Jag har att komma överens med dem och vi har kommit överens så synnerligen väl så det är av andra orsaker de har slutat en producent som tyvärr var producent av det programmet alldeles för kort tid men i gengäll så har han kommit hit idag nämligen Povel Rammel Jag ska nog be att offentligen få tacka dig för din producenttid, inte bara för det utan när jag var engagerad som artist i, i dina knäppupprevyr också. Men jag får väl säga det, att det var väldigt roligt och det var ganska svårt att eh, göra Uh, de uh, på väl rättvisa För på skrev nämligen manuskriptet På så sätt att han hade en påannons På första artisten En uh, annan påannons på den andra Och sen i tredje påannonsen Där kom klimaxen Så i, där, då var jag för en gång skull tvungen att hålla mig till texten Vilket jag haft lite svårt För sedan som kan se. Får jag sticka emellan med en sak det här, Vi får telefon på ringen här idag Det är flera stycken som har ringt och frågat Om vi inte kan visa upp frukostklubbsnålen Det är ju lite svårt Eftersom den är så liten Så här ser den ut Och det är en bild av vårt, vår maskot här Kaffepetter Och om jag nu sätter den på rockslaget här Så kanske kameran kan få in den tydligare Om jag står så går det bra då Där sitter han och där, sa, där satt han kan man säga om man tar bort den. Du har ingen nål på det men tycker jag ska ha. Vill du ha godheten att sjunga en visa? Det vill jag. Om du vill ha godheten att ta emot denna bok som en liten present. när du det? Det, det, det, det? det blir korv till nyåret. Det blir korv till det. det här är alltså en visa som är precis... Ja, ungefär precis som man kan tänka sig det begreppet. Lika gammal som frukostklubben. Men den kan bara sjungas just denna dag på året. Adel i det lötta, adel i det lötta bang bong. nyårsklockor pingla Inför varje nyår små betraktelser man gör Tänka sig sånt liv man för Nu är rätta tiden att slå näven i sitt bord Sanna mina ord Från och med den första januari 1979 Kommer skötsamheten att dominera oss Från och med den första januari 1979 Ska jag inte röka annat än tomten loss Från och med den första januari 1979 Ska jag stätser från vardagssynder kasta loss Mås. Jag ska öka på min arvistakt och för två i vissa lägen ska jag slita som en trio, det vill säga från och med den första januari 1979. Ja, alldeles luttan, alldeles luttan Nu vangbock, nyårsbrockor pengar, Denna hemska bana att va afton ränna ut måste få ett hastigt slut. Det kan inte skada att man stannar någon kväll i sitt eget käll. Alltså, från den 1 januari 1979 lägger jag mitt nöjesliv på en annan bog. Från och med den första januari 1979 lovar jag att bara gå på varsön sjunde krog. Drage, drage, drage, från och med den första januari 1979 blir det en nattklubb som inte ligger i en skog nog. Jag ska inte gå på någon teater med kroater, inte heller på någon bio i Rio, det vill säga från och med den första januari 1979! Ah. klockor pinglar. Hittills har vår jakt på kalorier varit dikt. Men nu ska vi gå ner i vikt. Snart ska de som känner mig få se på en sulfid. Hej, du nya tid! Från och med den första januari 1979 kommer inga feta såser att locka mig. Från och med den första januari 1979 blir det morot, saft och gurkmjöl. Och tim och hej! Från och med den första januari 1979 tar jag avstånd från minsta lilla köttplast. Hej! Jag ska ta favela både Svarås och Sillanshovislådena och annat som har gått ut och att köna flest och spaghetter. Det så här kan och så blir just det. vill säga, från och med den första januari. Du har i mitt om hundra skönt det. så småning. Här kommer jag med en vis. Ett gott nytt år, förhoppningsvis. För vi ska skiljas nu på stubben från den här trötta gamle gubben. Sådär ja, hur kan man andas ut? Det här tror jag blir jätteroligt. Jag gläder du åt din debut, för inte är det särskilt troligt att du så här dags nästa år har något kvar av illusionen. Om inte för så då... Förstår du följden av inflationen? Nej, sluta nu och larvare. För herregud, du liknar ju en 78-varvare som plötsligt spruckit mitt i har jag nog har man orsak att uh, beklaga sig för utan mått att du Inte lockade till skratt allt det som hände 78. Oh, då ser jag ingen annan råd än du får dra din spruckna skiva. Jag räknar inte med applåd för... Vad jag kommer att beskriva. Först har vi eländet med varven. Där vi liksom sparven tar blygsamt del i tranedansen. Man kunde flytta dem till skansen. <här> så är det gruvorna och malmen som blivit rena sorgesalmen. Och våra stålverk går på nåden hos algot har man tappat tråden industrin tycks vara mogen att älligt talat gå åt skogen. Man flaggar ut varannans skuta och... <här> vet du vad? Nu får du sluta. Så får man inte ge upp hoppet. Vi har björnborg och och Vasaloppet. <här> Som en fransman kunde vinna. Och ändå fanns där ingen kvinna. När vi saknar jämlikhet bland könen och samma sak vad gäller lönen. Vi får allt fler dynamitarder. Och tänk på alla de miljarder som utgör budgetunderskottet. Men det blir tillökning på slottet. Vad sommar gör väl sådans svala? Med skatteskola blir betala ett kungahus, försvar och kyrka och... Men Stenmark ger oss styrka. Här frodas energiförslösning på kärnkraftsfrågans avfallslösning. Men solen värmer hög och låg. Och vinden blåser vind för våg. Tänk om en istid skulle drabba vårt arma land. Då har vi abba. Poppgänget alltså, inte konserven. Olof Palme står i reserven. Nu tar vi fram glada huvöret. Så är vi snart tillbaks i till smöret Med flera jobb och mera klöver. Och lägre skatt om det blir över. Vem som tar hand om kapitalet, det får vi se vid riksdagsvalet. Så må du vandra då mot ljuset. Jag struntar nog i alltihop och drar mig undan till den grop som man har grävt vid riksdagshuset. Gott slut och gott nytt år. Ja, vi kanske skulle tala lite grann om vem som har skrivit det här. Den här saken har liksom alla våra tävlingsuppgifter uh, om berömda kärlekspar som vi haft förut. Tillsammans jag och Meg, jag kom hit med lilla, och jag prata lite privat med dig? Vi har alltid rusat in på ett gånggångslag och nu kom vi in och du höll mig i... Jag lite Ja just det. Jag ska tacka dig för de här gångerna som jag har fått spela mot dig. Och uh, de här sakerna har ju den här och de andra skrivits av Karo Bergqvist. Och vi tackar honom också givetvis mycket varmt för det arbete som, det var inte lätt att skriva Nej, sånt här. Nej, det inte. var bra att skriva, hemskt trevligt Får vi jobba tillsammans med dig. Får jag ta av lite, lite klister här? Får ta mm. vad du vill här. Jag känner mig nyrakad nu. Ja, nu har du nästan nyrakad. Jag får en rak puss också. Ja, nu ska då. du få. Åh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Ja, som ni förstår så har vi fått uh, många svar på förra veckans gåta och den var tydligen ganska lätt. Och lösningen var Erik den fjortonde och Karin Månsdotter. Och de som nu får den här trevliga boken uh, hört i radio och sett i television det är uh, Anna Svensson, Vibrud, Landshammar, Sonja Berg, Fördevägen 9 Tibro och Märta Strandberg, Hus 2 i Jag gratulerar er, tackar er alla som har varit eh, Vänliga nog att delta i den här lilla tävlingen Tack ska ni ha Och nu har Göte ställt sig här med sitt dragspel Och det betyder att Kerstin Jag måste få ta bort det här ja, ja, det är mer grejer här Ja, ta om. du, ta du ja. nej, men det ja. kanske ska sitta där Nej, nej, det ska bort det är det med ja. den här? Ja, den är <laughs> Nej, den satte, den, satte. Där satte den. Tack, tack, tack för hjälpen, Göte. Ja, hur ska jag Jag har fått det här Ja, du är så. Du har väl flaggar ut du också, tror jag. Ja, jag vill inte ha någon puss av i alla fall. Men nu kommer Kerstin sjunga. Det är med dragspel den här gången. Nu är det dragspel och nu är det lite gladare låtar. Jag gillar ju att sjunga på svenska. Va? Ett skillingtryck. Det var morgon, jag gillar så glad ner till strand Och skjuter ni fiskare båt från land Och båten den gång är så glad i sjön Stanna den nere vid ryssande ön Skynda då få i båten vi får Garinätet, bot stora och små, och läggs ner i vikendet, allens stor grön. simtar bland jyrkende vita, Och dit, och udigt mina tankar, stila bland Om sända så stirrar jag min båt till din strand. Den raskar och lind, sys av förvind, slikan där bor, i vår blir hon min. Och vassen det står där så grön i mitt strand Och fåglarna sjunger så kärlig på land Och huddan det skymtar bland bergen den står Skynda dig då, hudda vila dig då Jubiligt är på gånga så här Vaggande båten till den man har kär Och flickan hon gånger Så glad i sitt rand Att möta sin älskling Att räcka sin hand Och sluta ta honom Så kärligt i fan Där drömma om kärlek Och viska hans namn Gosse du är Mig trogen och kär En gång i livet Och sen aldrig mer jag gosse du är Mig Uh, <surgeries> <commencer> en gång i livet Och sen aldrig mer Var det bra med det En gång nu har vi ju fler artister här naturligtvis Och nu kommer det en, en mycket, mycket kär gäst Som är, jag kan tala om för inte till ålder Men till medverkan är precis lika gammal som frukostklubben Han var med på den första frukostklubben vi hade 1946 När vi sände från Kungsgatan 8 Han har varit med varenda år Till och med när vi gjorde utflyktet Som till Mariehamn på Åland och så vidare Och han är givetvis här idag Här kommer han, Bertil Det är det tre ja. Nu har du som väljud i din stämma Så jag ska ja. inte hålla på att prata med det. Vi har så mycket minnen Och det förstår ju lyssnarna nu Att Bertil och jag har minnen Eftersom vi har arbetat så länge tillsammans ja. nu, nu frågar jag dig bara som vanligt Vad tänker du sjunga för oss? Så länge skutan kan gå Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på böljorna blå Om blått en dag eller två Så håll till godo ändå För det finns många som aldrig en hus glimt kan få Och vem har sagt att just du kom till världen När allt som och lycka på pärsen Att under stjärnornas glans Vi förad ut i en stans Att få i kyss eller två I en illa skönans Ja, vem har sagt att vi Skall ha hössel och syn För att väljornas brus Och kunna sjunga Och vem har sagt att vi Skall ha bästa och som fågel på bågorna gunga Och vid motorernas gång Och ifall vakten blir de Som minns att snart kämpar klockan För dig din gång Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen den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 Ja, det är rasande tur att du lever med och kan valsa omkring ut i Havanna och skänga tagits slut på krigskötskomm igen med Karibens passad in kring Fanta klarar jag nött med glans gå i land någonstans kan eller två. I en yrande dans Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge skolen längre lyftar På den Jag måste... Tack för att Jag måste fråga jag måste fråga dig Betty. Kommer du ihåg när du och jag hörde den här sången för första gången? Ja. Det gjorde jag fakt faktiskt. Ja. Det, det, det var på Södran. Eh, vi hade inställning för sjömän. Ja, just det. Godhjulprogrammet God ja. för våra sjömän. Ja. Och då kom Evert Tåg. Ja. Och hade nyss sjungit in den här sången. På skivar, ja. På han kom brusande på Södra teaterna. Ja. hade hela kören med sig och så sjöng ja. han. Vad alltså, kom du ihåg, Det klingar bra, sa han. <laughs> ja. Ja. Det var första gången vi hörde ja, det Och sen det. har vi njutit av ja. den ja. flera gånger. Och i synnerhet idag. Ja, tack tack ska du Vad ska vi göra? Siggefürst Det har sagt Var, var där? Kan man få den lite högre? Jag, jag är lite men inte så lite Jo det, det är så här att jag har sagt Frukostklubben Sista gången då kommer jag att tänka på slutrepliken i Vildanden. Kan du den? Nej, jag har inte spelat Vildanden någon gång. <går> Där säger jag så här. Fan trotsar, Elling. Nu, eh, jag står här som representant för företaget. Nu kommer tavla. Det är present. <går> <går> Oj, gud. Nej, vad ni hittar på. Jag, jag blir... Martin Lams. Tack till Eh, Varsågod, ja, dagens nivå är ett stegnare. Eh, därefter så blir det hyllningssång. Du kan väl stå här i här mm. Ja. Och vi kommer nog att sakna dig. Hur ska nummer av dig vakna sig? Jag är van vid söndagskaffe, kort. Med Sigge stopp Nu går jag aldrig gott Sigge fysste våra hjärtan här Han är lika lång som han är kär Och när frukostklubben nu försvann Var kvinnan man Dör lite grann För vi kommer upp och saknar dig Hur ska numera vi vara Sånda somonarna blir aldrig kyl. Efter jul vid en möbel. Säg, min käre vän, jag vet inte hur länge vi har känt varandra. Första gången jag sjöng i frökostklubben var 1946. Jag gjorde ingen större lycka. Men det gjorde du, och det var ju huvudsaken. Jag kommer ihåg när du lämnade folkets hus. Och Ranga Klange skulle skaffa en ersättare. Han retade länge, länge. Och till slut så utropade Klange. Finns det ingen som kan sjunga som här först? Men vi kommer dock att sakna dig Hur ska numera vi vakna sig Jag var van vid söndags Med Sigges dopp Nu går jag aldrig igång Sigge först i våra hjärtan är Han är lika lång som han är kär Och när frukostklubben nu försvann var kvinna man dör litet garant För det kommer dock att sakna dig Hur ska numera bevakna sig Söndagsmånaderna blir aldrig kul Efter jul vid dörrens mör Siga, kommer du ihåg när vi var lådskamrater? Hur roligt vi hade då, vi två. Minns du översten som du spelade i 10 augusti månaden? Kes, blev 15 minuter för lång för att publiken tyckte att du var så rolig. Kommer du ihåg en gång när du kom ner till mig på parketten på en och du berättade för mig att Ingmar Bergman hade engagerat dig till Dramaten Och jag ville med publiken utropa Som kören i en antik tragedi Finns det ingen som kan spela som här först Men vi kommer åka sakna dig Hur ska numera vi vakna sig jag är van vid söndags kaffekopp Med Sigge stått, så går jag aldrig igång Sigge först i våra där Han är lika lång han är så. Och när nu försvann Var kvinna man Dör litet kram jag saknar dig Hur ska numera vi Söndagsmånaderna blir aldrig kul Efter jul ser alltså vid jag kommer Du gav och saknar dig Jag behöver aldrig vara utan dig Jag ska tacka för gåvan Jag ska tacka för det här som du har skrivit förstår jag och nu förstår jag också att nu ska jag egentligen inte göra något mer. För jag kommer aldrig att kunna prestera någonting som är värt en sån hyllning som du har gett mig nu. Det kan... Få en Nej, nej, vad i alla fina dagar. Kära, Tack kära Lillibär, då kommer du också. Och går fram till mig och inte går fram till din man. För Nej, inte den här skull. gången. Nu, är du, nu har du hyllat så många människor i hela ditt liv. Så jag tycker det är tid att du blir hyllad för en gångs skull. Först och främst ifrån min familj och mig. Och jag tror att jag vågar göra mig till tolk för alla artister som har varit med under alla år. Som sitter hemma och tittar och som lyssnar på radio. Och jag tror att de gärna vill medverka med mig i ett yes. finfaldigt leve för Sigefjärde vill ni vara med här i Okej. Lever han! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Att, att, att, att bli omkramad då. Då hoppas jag att jag får sluta många program. Det måste jag säga. Nu har du ett eget också. Och Tack snälla du jag... Gud, vad var det här? Var. För, för först när jag tittar på så tror jag det var trösknappar men det, det, det, det var det inte. Det var ett riktigt. Får jag komma också? Sigge? Jag har ju hållit mig lite i som här. Under... Ja här just Men ja. annars har du gjort an, Annars har du gjort kolossalt mycket För det jag har kunnat prestera i, I det här programmet Det är ju i alla fall du som är producent Du har skaffat artisterna Du har skrivit det som behövde skrivas om det här Du har införskaffat dem De, ja, de saker som jag behövde för att göra ett program av Tack, tack så du ha. Tack själv eh, Man eh, frågar sig vad ska man vad ska man säga? Vad ska man göra en, en sån här dag? Det har sagt så mycket, det har gjort så mycket. Det finns en sak, en tinges, som är så förknippad med frukostklubben som ingenting annat. Och det är den här lilla dockan, Kaffe, Petter som har hängt på stativet i alla år från starten. Det är en maskott som har förut Sigge, en turlig maskott verkligen. Vad ska vi göra av den här nu? då det är klart att Sigge ska ha den och få följa dig resten ut i livet och som en riktig maskott. och så vill vi när du tittar på den där att du tänker på alla oss som har jobbat med frukostklubben genom åren producenter, sekreterare, musikanter och alla i andra. Jag önskar dig ett riktigt gott nytt år. Tillsammans tillsammans. Ja, jag har väl egentligen bara att säga ett hjärtligt tack Ni som sitter här har hyllat mig idag Jag har blivit förfärligt hyllad Och jag har tackat Kent Och då inbegriper jag alla de producenter Som förut har arbetat med det här programmet På har jag redan haft nöjet att tacka Jag tackar några till Karo Bergqvist som har varit oförtröttlig Att ge oss manuskript på de trevliga sakerna Jag träffar alla mina artister. Men en oerhörd hjälp till stämningen här i frukostklubben. Den har givetvis kommit från orkestern. Göte Wilhelmsson. Ja. ja, ni förstår ju själva när ni har hört om dem nu gång efter gång. Så inspirerande de är. Det är så lätt att sjunga. Man får all den, man får ett och annat ord på vägen också ibland. Eller hur du, Uffe? Ja, du, du kommer med då. Ja, nu är väl klockan ganska mycket. Vi har dragit över den ordinarie tiden. Men vi har fått lov att göra det. Annars är vi mycket noga med att programmet ska gå ut precis klockan elva. Och den tid som är satt. Jag har bara att tacka er alla. Och jag tackar naturligtvis Sveriges Radio- som har varit generösa mot mig genom att jag ska ha, få ha det här programmet så länge. Det är nämligen ett program som jag själv har tyckt om att göra. Dels har jag kommit i beröring och kontakt med så många strålande artister. Praktiskt taget alla stora och även mindre artister som vi har här i Sverige. Och det har alltid varit till en, en glädje för mig. Och så tycker jag nog att det här, om jag får säga det, har varit ett program med, med lite hjärta i. Vi har inte försökt att vara elaka utan vi har gjort vad vi kallar en hyfsad underhållning. Än en gång. Ett hjärtligt tack ska ni ha allihop. Alla plumpor stod Så kungar vi en liten sång I våra plumpens rum Så hålla är för morgon I Vi har varit med om den sista frukostklubben som sändes direkt från Studio 4 i Radiohuset. Medverkande förutom Siget Fyrst och Göte Willenssons orkester, Kerstin Dellert, Meg Westergren, Galenskaparna, det vill säga Kerstin Granlund, Anders och Claes Eriksson, Pavel Rammel, Bertil Bo och Stig Olin. Tekniker var Hans Larsson, Jan Sederholm och Sven Andersson. Produktionsassistent Monika Eriksson och producent för författningsprojektet Kent Kinet.